Livets ord blev synligt. Kapitel 1, verserna 1 till och med 4. 1 Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och har tagit på med våra händer, det är vårt ärende. Livets ord. 2 Ja, livet blev synligt. Vi har sett det och vittnar om det. Och vi förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och blev synligt för oss. Tre. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni ska vara med i vår gemenskap som är en gemenskap med fadern och hans son Jesus Kristus. Fyra. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig.